Några andra lyrare och lilla jag har satt upp en skiffergrupp i våra dagar. Det har blivit populärt bland vår publik. Så nu skifflar vi i målen till musik. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Till Italien berger på en dag. För att leta gubbar till vårt VM-lag Många trodde proffsen allt för gamla var Döm om deras hetna nerven i sa, De hänger med, de hänger med Av någon anledning så gör de faktiskt det Sen i VM gick det faktiskt ganska bra Fastän många idrottsredaktörer sa detta lag har ingen chans att hänga kvar Det var då så gubbens skoglen gav sitt svar Vi hänger med, vi hänger med Av någon anledning så gör vi faktiskt det Inför fotbollsVM får far fotbollförbundets generalsekreterare Holger Bargerus till Italien för att locka hem de svenska proffsen som spelar i den italienska ligan. Och hem kommer bland andra Nacka Skoglund, Kur Hamrin, Nisse Lidholm och Julle Gustafsson som visar att en kan gamla gubbar precis som Nacka sjunger i Stickan Anderssons Vi hänger med.